73. Sacrificiile supreme. Ashmaveda și Purushameda. Ashmaveda se scrie A zi cu accent ascuțit V A M E D H A. Purushameda se scrie P U R U A M E D H A. Cel mai important și cel mai celebru ritual vedic este sacrificiul calului, Ashmaveda. El nu putea fi îndeplinit decât de către un rege victorios care câștigat totodată demnitatea de suveran universal dar roatele sacrificiului radiau asupra întregii țări. Într-adevăr, Așma e considerată purificatoare și aducătoare de bălșug și prosperitate în întregul regat. Ceremoniile preliminare se întind pe parcursul unui an, timp în care armăsarul este lăsat în libertate împreună cu alți 100 de cai. 400 de tineri pe asupra lui ca să nu se atingă de vreo iapă. Ritualul propriu zis durează însă trei zile. De ziua a doua, după anumite ceremonii specifice, armăsarul e lăsat să privească iepele. El e înhămat la un car și prințul îl mână la un heleșteu. Se jertfesc numeroase animale domestice. În cele din urmă, armăsarul care îl încarnează de aici înainte pe Prajapati, gata să se jertfească, este sugrumat. Cele patru regine, fiecare, întăpășită de 100 de slujnice, pocoalez cadavrul și soția principală se întinde alături de cal. Peste ei e așternută o mantie și femeia simulează împreunarea sexuală. În tot acest timp, preoții și femeile fac schimb de cuvinte obscene. Când regina se scoală, calul și celelalte victime sunt tăiate în bucăți. A treia zi cuprinde alte ritualuri și în cele din urmă se împart honorariile, dacșina, la preoți. Pe deasupra, aceștia primesc în dar pe cele patru regine cu slușnicele lor. Sacrificiul calului este cu siguranță de origine indo-europeană. Ulmele sale se găsesc la germani, iranieni, greci, latini, armeni, masageți, dalmați. Dar numai în India acest scenariu mitic ritual a câștigat un loc atât de considerabil în viața religioasă și în speculația teologică. E posibil ca Ash Maveda să fi fost la origine o sărbătoare de primăvară, mai exact un rit celebrat cu ocazia anului nou. Structura sa comportă elemente cosmice. Pe de o parte, calul este identificat cu cosmosul, egal prajapati, și sacrificiul său simbolizează, adică reproduce, actul creației. Pe de altă parte, textele rigvedice și brahmanice sublinează raportul calului cu apele. Ori, în India, apele reprezintă substanța cosmogonică prin excelență. Dar acest rit complex constituie în același timp un mister de tip ezoteric. Într-adevăr, Veda este totul și cel care Brahman fiind nu știe de Așmaveda, nu știe absolut nimic, nu este Brahman și nu merită să fie prădat. Sacrificiul este menit să regenereze între cosmosul, să restabilească în desăvârșirea lor exemplară toate clasele sociale și toate vocațiile. Nota 5. În timpul sacrificiului, un preot recită, citez. Fie ca Brahmanul să se poată naște în sfințenie, prințul să se poată naște în toată maestatea sa, să se nască eroul, arcașul, războinicul, vrednic în trasul la țintă, cu care de luptă invicibile. Să se nască vaca lăptoasă, ta taurul voinic, calul spinten muierea roditoare de copii, soldatul învingător, tânărul elocvent. Acestui om care îndeplinește sacrificiul să-i se nască copiii eroi. Parjania să ne da în orice vreme ploaie după dorință să se coacă pentru noi timp sub griul, etc. Închei citatul, închei nota. Calul, reprezentant al puterii regale, Kshatra, identificat odată cu Yama, Aditya, Soarele și Soma, adică cu zeii suverani, e întrut câtva un substitut al regelui. Kshatra se scrie k și a t r a Atunci când se analizează un scenariu paralel, Purushameda trebuie ținut seama de un astfel de procedere de asimilare și substituire. Într-adevăr, sacrificiul bărbatului urmează îndeaproape ritul Ashmaveda. Pe lângă victime, animale se sacrifică un brahman sau un kshatria, cumpărat cu prețul a 1000W și 100 de cai. Și el era lăsat liber vreme de un an și, odată jertfit, regina se culca alături de cadavrul lui. Ritualul Purushameda era socotită, avea puteri și mai mari. Prin el se putea atinge tot ce nu putea fi obținut prin Ashmaveda. Savanții s-au întrebat dacă un asemenea sacrificiu s-a practicat vreodată. Purushameda este descris în mai multe Shrauta Sutra, dar numai Sankayana și Vaitana prescriu omorirea victimei. Shrauta Sutra se scrie S cu accent ascutit R-A-U-T-A-S-U-T-R-A. Sankayana se scrie S-A-N-K-H-A-Y-A-N-A. În alte tratate liturgice, bărbatul este eliberat în ultima clipă și în locul său se sacrifică un animal. Este semnificativ că în timpul ritualului Purushamedei se recită cunoscutul imn cosmogonic, Purusha Sukta, Identificarea victimei cu Purușa Prajapati duce la identificarea sacrificantului cu Prajapati. S-a putut demonstra că scenariul miticoritual ritual Purushameda își află o surprinzătoare paralelă în tradiția germanică rănit de lance și atârnat de arborele lumii de timp de nouă nopți. Otin se sacrifică pe sine lui însuși pentru ca să dobândească înțelepciunea și să stăpânească arta magiei. După Adam din Bremen, care scria aceasta în secolul al XI-lea, sacrificiul lui Otin era reactualizat la Upsala, la fiecare nouă ani prin spânzurarea a 9 oameni și prin alte victime animale. Această paralelă indo-europană face plauzibilă ipoteza că purușa medase se să săvârșea efectiv, dar în India, unde practica și teoria sacrificiului au fost continuu reinterpretate, aducerea de pe umane a prin a ilustra o metafizică de tip soteriologic.